Bai, hala da. E, langileak lanean jarraituko dute, ezin diotelako lanari lanari utzi. Hala da. zerbitzua e, mantenduko da, baina egia da, bueno, ba, e, nola baite udalaren aldetik eta enpresaren aldetik dagoen isiltasun hau eta e, egoera geldo honi, ba, pixkeate, buelta emateko, e, mobilizazioekin hasiko garela, oso ondo iritzen zaigu eskertzen da eh, udalena azkenean eh, nolabaiteko konpromiso hartu izana. E, espero dugu eta langiak ala esperdute gainera e, alkateak kompromisiori beteko duela, baina ez zingara isi ligeratu, egoera hau mantendua izan da irurtetan zehar, beraien lan lanbaldintzak zaiadira esan dugun bezala, eta ez dugu ezer deskartatuko e, ikusiko dugu, mantendu nahi ditugu mobilizazioak e, prinsipioz nik uste astean behin, eta bueno, joango gara ikusten, mobilizazioek gora egin bar duten ala ez, e, egoera arabera.